Por falta de ganas tantas veces escrita, tantas veces falseada. Cometemos o erro de mirar, de estudiar o pasado cunha perspectiva errónea dentro presente, do presente, cos presuicios do presente. Para nós, en Radio Pardiñas, é moi importante reinterpretar a nosa historia, escribila nos mesmos, sin historiadores oficiais ou oficiosos. Por eso, é un gusto contar hoxe no estudio de Radio Pardiñas non como entrevistado, sino como membro de Radio Pardiñas, co amigo Pablo. Benvido a túa casa e o primeiro de moitos programas que vamos a escoitar e facer contigo nestes días. Un gusto terte aquí. Hola gracias. Un gusto pa min tamén estar aquí. Eh, bueno, xa verdade que sí que me desescoitar bastante, así que <risas> eh, ánimo. Pois é, xo que dicía, a historia tantas veces errada na escritura hai que reinterpretala dende o povo, non dende poderosas. E entón, hoxe no primeiro programinha de historia, temos un programa sobre a historia do agrarismo na Galiza. Pois así é, vamos a falar un pouco do que foi o movimento agrario, eh, como surdiu, que, que métodos de loita, que mecanismos de loita utilizaba, eh, as distintas corrientes que houve dentro do agrarismo no? e que significou iso pa, pa Galiza, porque estamos falando de que o agrarismo seguramente Fose o, o movimento social por excelencia da, da historia da nosa terra. Moi ben, pois un poquiño de música e continuamos con esta interesante entrevista. Pues, bueno, comeenzamos un pouquiño contanos o que queiras deste contexto histórico, Cando surse como surse e por qué que condicións históricas se dan para que as xentes labrejas e campesinas do país empecen a organizar nestes movimentos agrarios galegos. Bueno pois pues, vamos a lá. Eh, para poder entender o agrarismo e que foi a loita agraria hai que entender que foi unha loita tanto anticapitalista, pero tamén a loita antifeudal. Estamos falando dun momento no que hai o cambio, hai, hai tres fenómenos aí, ou, ou dous fenómenos, se si queredes, que que son, por un lado, o paso dunha economía feudal, un modelo productivo feudal a un modelo capitalista, e por o outro lado está o, de, o momento de construcción do Estado español na área. E frente a eses dous fenómenos, o o pobre, o... o O agro-galego se revela, intenta, eh, digamos que, mh, enfrentarse a iso e proxectar un futuro controlado polo propio pobo galego, polo propio agro-galego. Vale, vale. Entón, partindo diso, vamos a ver un pouco como na situación inicial, previa, e que fixo que labregos e labregas tiveran que organizarse e resistir. resistir, vale Te pues, un cambio histórico, estamos mm. no que coñecemos como estadio, o, o principio do Estado moderno, eh, pues, sí. pois as épocas medivais, e o Estado moderno mm. digamos que igual que a autonomía que como povo rural podíamos ter anteriormente, pois pues, o Estado que le chexara todas partes Estado eh, centralizado sí, sí Etcétera, o que les chaman que reivindica a Constitución da Pepa e todo isto, bum, bum, o control estatal, queren comenzar o control estatal, o caciquismo sempre existiu, por suposto, sí. máis o Estado xa quere ejercer de, de pai cacique, digamos. Exactamente, o Estado o estado hai unha conquista do territorio. Pero antes disso hai que ver como estaba o territorio. Que ocurría a Galicia previo á erupción do Estado moderno, ou do Estado-nación eh, español en... Entón, resulta que durante ata mediados do século XIX eh, o territorio galego estaba controlado e dominado pola igrexa. Estamos falando de que aproximadamente o 82% das terras estaban en máis da igrexa, que era a gran terrateniente. E ese pouco, ese outro 20% de restante estaba máis de mm, determinadas familias nobres, como podía ser o pues, Monterrey, Gondomar e esta xente, o Sandrade, etc. Pero, básicamente, era a igrexa a que controlaba o territorio. Bueno, e como explotaba a igrexa o territorio? Pois pues a través dunha figura que se chamaba o foro. ¿E que pues, o foro? Bueno, ¿no? podemos empezar seguir co foro, deixamos un segundiños de música e continuamos con foro, okay. que é o foro. Que isto é es moi interesante para coñecer toda esta historia. Vale, entón, entón, como se explotaba a terra? Pois pues a igrexa, como dixen, tiña o control prácticamente de todo o territorio eh, galego, ¿no? eh, as terras de cultivo, obviamente. Eh, Hai todo aquela outra banda que o monte veciñal que iso non estaba apoderado por a igrexa, pero si sí as terras de cultivo. Entón, a igrexa, que era fundamentalmente os arzobispados os mosteiros, o que facían era, normalmente, a imensa malloría eh, vivían en Madrid, e subcontrataban subcontrataban ese alugueiro entón o foro era un contrato da alugueiro polo que daba dereito a utilizar esa terra propiedade da igrexa e a quen lle estaban alugando o foro? Os fidalgos que eran os fidalgos? eran fillos da nobreza os chamados segundóns que non eran a alta nobreza non era a xente que iba a ser o conde, o duque, ou. O bispo o arcebispo, eran os fillos segundos e eran os fidalgos. E os fidalgos eran os que tiñan na práctica arrendada a terra. E, a súa vez, os fidalgos alugabanlle a terra os labregos. No que se chama o foro e o subforo. As condicións, como podedes comprender, eran absolutamente delirantes. Porque, pensade, unha persoa, unha familia labreja, para cultivar a súa terra tiña que pagarlle. Un 10% da súa collaita no famoso décimo da Igrexa xa por simplemente porque a Igrexa sin ser propietade e nada. Tiña que pagar os dereitos eh, feudales que ainda seguían existindo, que podían ser su por, por 20 ou 30%. E, aparte, co su foro, tiña que mercar o arrendamento da terra e xesto podíamos falar de estarse falando un 50% a súa colleita. Estamos falando un 80% en total a carrilas. A extracción que, que facía o sistema feudal da... Das colleitas dos labreus do traballo dos labregos, podía irse iso, un 70, ou 80% do da terra. Entón, a situación é extremadamente jodida. E aquí, a cousa empeora cando aparece o Estado polo medio. Que quere a súa parte. Esa, efectivamente. Eh, que a creación do, do que se chama do Estado-Nación-España no 1833 mm, o Estado cambia entón decide eh, enfrenta o régime feudal e o que ataca é os dereitos feudais de señorío feudal entón esos impostos que se pagaban os labrevos pues, deixan de ser pagados ao señor feudal e pasan a ser pagados cara ao Estado Os señorío feudal obviamente o Lugueiro da Terra sigue manténdose Eh, na práctica, que consiste isto? Pois no empurramento das condicións de vida do campeseñado. Por que? Porque, mentras que os dereitos feudais pagábanse en especie, os impostos do Estado hai que pagalos en moeda, na recién creada peseta, que se crea no ano 1836. E que ocurre? Que se si ti eres un labrejo ou un labreja e estás cultivando a terra, perdes o 70% do que cultivas, Sotes o mínimo para comer, de onde narices sacas cartos e pesetas para pagarlle o Estado. E iso supón un cambio de séculos e séculos de, de autocomercio, de intercambios e demais, e xa non queda outra que o, labre, o mundo labrego rural galego ou pues... o mercado. Entón, nun primeiro momento, o que fai a sociedade galega cando lle poñen esta a lei nova de facenda, eh, é directamente non pagar. E nos non pagamos. Non vale. pagamos E hai, hai varias revoltas Por exemplo a, a famosa revolta dos mártires de Carral E todo isto Que non non pagamos non, non vamos a negar a pagar os impostos do Estado máis que ven o Estado aquí Que nos, que nos trae o Estado Máis que única e exclusivamente Cobradores de impostos Cobrar impostos Ou cobradores de fillos Que os collía os capturaba Para levaros a guerra uh -huh. Entón, obviamente O principal enemigo Se convierte o Estado E o pago de impostos uh -huh. Que fai o Estado Para defender iso Pois crear o Instituto Da famoso Das fuerzas armadas máis coñeceu como Guardia civil. Vale Específicamente deseñado para ser unha policía rural que se dedique a asegurar que toda a pobaación campesiña pague os impostos exigidos polo Estado. Vale temos un bo contexto e continuamos con esta interesante entrevista e programa sobre o granismo na Galiza. O a necesidade de ter que, que pagar impostos en moedas Provoca que o campeseñado se vexa obrigado a acudir ao mercado É a única forma posible de, de poder sacar moeda Entón teñen que empezar a producir para vender vale. Esto, nun primeiro momento, a ver é, é moi complicado De feito, a imensa maioría do pobo labrego non podía... Eh, ter cultivar para vender, porque non ten excedente. E isto foi o que provocou a inmigración masiva cara América. Dicir, mi, miles, centos de miles eh, de labreos que tiveron que marchar a América porque directamente quedarse aquí era morrer manera, de fame. Era morrer de fame ¿no? entón, as, que chegaran as remesas, etc. E bueno, para a xente que quedou? Bueno, pues para a xente que quedou empezou un programa a gandería. Foi un momento no que vale. Galiza se convirtiu de ser o agro de ser produtor de, de, de, de trigo de, sí, sí, de, de cultivos celebrar, agrarios uh -huh. a convertirse en un agro dedicado sobre todo a gandeiría e entón empezaron con a gandeiría a gandeiría a lógica era bueno, eh, cultivar, bueno, cultivar sí. eh, criar, criar, criar gando especialmente vacas e vender a carne a, a, pues a Inglaterra Portugal ou a, a Madrid pero aquí ven outro golpe e este golpe ven dado pola aparición dunha nova tecnoloxía que é a tecnoloxía do frigorífico. Ah, moi ben. Pois continuamos, se queres co frigorífico, se que... Vale, que ocorreu co frigorífico? Pois o frigorífico eh, empezou a instalarse nos barcos transoceánicos que cruzaban o Atlántico eh, en torno 1870-1880. E que ocorreu? Pois que os, o campesñado galego, que se viu obrigado a... Mm, adicarse á gandeiría de exportación por obrigado polo propio Estado e polas cargas de non poder sobrevivir xa topou de repente que a invención do frigorífico permitiu que den de Estados Unidos, den de Arxentina ou den de Brasil chegase carne en bo Estado a Europa e obviamente era imposible competir cos custos de produción da carne americana oh. Pois pues xa temos o contexto histórico tan necesario para explicar a nosa historia e nos podes comentar que son e cando nacen as sociedades agrarias. Pois pues as sociedades agrarias nacen eh, a finais do século XIX en torno ao 1286, creo que a primeira pero bueno, aos anos eh, 90 mm. de, nacen e dos... claro, nacen como unha necesidade de organizarse porque o... O agro-galego está, está tocado de morte. Non sou agro-galego. Isto mesmo ocurriu noutras partes de Europa en, que, uh -huh. que tiveren unha mesma... Sí, a mes, a, unhémicas moi semellantes. Entón, o agro-galego necesita o, sea, o agro-galego necesita organizarse, necesita enfrontar, porque non é, é a morte. Non pode, non pode sobrevivir. Nas condicións que está imposible sobrevivir. E cal é a solución que se atopan? A solución que se atopa é a autoorganización organización eh, rural, a auto agraria, a creación, do que se chaman as sociedades agrarias. E que son as sociedades agrarias? E como funcionan? Unha sociedade agraria normalmente é a unión dos labregos dunha parroquia. Empezou nun primeiro momento freando, eh, creando mutuas, de, de axuda mutua, eh, sobre todo polo efeito de eh, contraogando, creando caixas de resistencia, por si morría mm. unha terneira, morría, perdía, que perdía, pues, una, eso era unha tragedia, perder unha vaca era unha tragedia, entón, O toda a comunidade campesinha non? da parroquia pois, puña un fondo común para poder eh, facer fronte a este tipo de eh, eventualidades. Non? E así, pouco a pouco, van crecendo e se van organizando. Empezan ca, cas mutuas, despois empezan a, crea, a constituir cooperativas nas que permiten pois, facer compras de grans, compras de, de, de ferramenta agraria en común, malladoras tractores non enso era moito despois, pero si sí, distintas ferramentas agrarias que costaban unha pasta e que unha persoa soa non podía ceder a elas. Então, pero que a sociedade agraria si. Entón a nivel parroquial se van formando estas sociedades agrarias que funcionan como eh, digamos unha que sería como unha cooperativa unha cooperativa popular de apoio mútuo eh, enfocada nun primeiro momento ao nivel económico, pero tamén a un nivel cultural. Empiezan a aparecer eh, difusión de novas técnicas agrarias, de mellora dos cultivos, de un compartir ou compartilhar un coñecemento a nivel, digamos, agronómico de como, de como ir mellorando e de como forza, a unión da forza para poder sair da situación tan compresa na, que... na que estábamos. Bueno, entón, nun primeiro momento, as sociedades agrarias nacen como isto, unha colecti colectivos da xedua mutua de, do campeseñado. Pero, entrada do século XX, eh, queren dar un paso máis adiante. E ese paso máis adiante a organización para facerse unha loita, diramos, unha loita política, unha loita social se convirte nas sociedades agrarias non son un espazo de, de axuda mutua a nivel, digamos, económico, sino nunha ferramenta que que loitar. Si, a ferramenta que ten o povo para loitar. Efectivamente. Nun momento, nun momento no que chega ao mercado, chega o capitalismo, está o Estado, o a xente se de conta de que é un momento de transición e que hai unha oportunidade, hai unha fenda aí aberta para despois de centos de anos de miseria vais o poder feudal, que é isto novo que está habendo e que é imparable, que ese futuro se escriba das más e, e escrito pola xente labrega e non por, e non polos burgueses, polos novos poderes que están claro. intentando aí apoderarse de todo. Empeza como unha autoorganización frente a todas estas insustizas, pero a forza da unión e a forza da xente traballando xunta, pois fan que se planteen cotas claro, maiores. E ir, ir, ir un paso máis alá. E ese paso máis alá vais a dar a través de dos líneas Muy bien Entón, cales van a ser as dúas reivindicacións que vai facer, as dúas loitas que vai a facer o, o movimento agrario no, no seu primeiro momento? Pois a primeira vai ser a redención do foro. Quero uh -huh. dicir isto? Que o foro, é dicir, a terra, traballada polos campesiños, pero en propiedad en más de igrexas e dos fidalgos, pase a ser directamente dos campesiños. Redención, redención do foro. É dicir, que, eh, que a terra pasa a ser de que na traballa. Eh, e a segunda gran loita é unha loita de cariz máis político que a loita contra o caciquismo. É dicir, eh, a isto habría que explicar, por na, na época da restauración, que cando estamos movendo, o principio do século XX, o Estado español funcionaba pois pues, como un inmenso fraude. Eh, elecciones estaban constantemente amañadas a propósito e os caciques eran quenes, digamos, exercían de correa de transmisión dentro do Estado, cara ao as vilas, as aldeas, as parroquias, e controlaban con man de ferro calquer tipo de posibilidade de política que poder atiber o povo. E entón, a idea é destruir o foro, acabar co foro e catar aterras esas dos campesinos, e acabar co caciquismo e crear un sistema de, digamos, democrático. Claro, unha sen a outra, non podes ser, van unidas, van unidas a man. que ter unha igualdade política e unha igualdade económica, senón, non máis a ningún Pois pues continuamos con esta acercando a nosa historia sobre o agrarismo na Galiza. Sabimos o contexto histórico, xa nos falou de que son e cando nacen as sociedades agrarias e podemos falar xa da evolución destas de sociedades agrarias. Por exemplo, creo que houve distintas correntes, uh -huh. como toda a diversidade do pobo. Efectivamente. E se si queres podemos explicar, fal falar sí. das distintas correntes como... Pues sí, obviamente, en entón, eh, estamos en altura, pois pues, diso de comezos do século XX, en torno a 1906, 1900 eh 19, pues, principios do século XX, no, 1906, 1911, pues. eh, e surden distintas dinámicas, ¿no? eh, por un lado, eh, teríamos o que foi o que se chamou ao directorio de TEIS, que agrupou as sociedades agrarias de, da zona surda, da zona de Pontevedra máis alguna outra espallada polo resto do país, pero especialmente na zona de no, Pontevedra, Ría de Vigo, etc. E que tiña moi claro unha política de... Mm, o que nos interesa é a redención do foro. Uh -huh. E se marcaron como mm, redemir o foro o seu objetivo número un, deixando de lado outro tipo de eh, sí, de, de loitas ou lo de que... tal, que veremos que sí que existían no resto de corrientes. Entón, tía moi claro, dicían, era como unha especie de política posibilista, ¿no? na cal, eh, bueno, nos queremos o objetivo prioritario é conseguir que a terra pase para ser da, da que na traballa, e única e exclusivamente nos temos que centrar nisto. Vale. O repertorio de Loita que, que tivo a sociedade bueno, a directorio de Tais pues pois foi moi semellante o que tíberon no resto, eh, o típico era un mitin agrario, iba, levaban algún persoeiro á a facer unha charla na, no meeting, se juntaba toda a xente da, da Sociedade Agraria, pois pues, pois pues, se facía unha manifestación, se facían as reivindicacións, podía acabar un non en disturbios e violencia, despois dependía. E a base diso era presionar e forzar a que a, os poderes públicos pois pues, aprobaran a redención do foro. No caso do Directorio de Teis, o que ocorreu foi que estaba vencellado a ou digamos caeu A súa propia corriente posibilista fixo que empezara a ter contactos ca, digamos, a rama máis esquerda do que aquelas era o Partido Liberal. Vale. E entón empezou a um, intentar conseguir a redención do foro a través de conectarse co, co Partido sí. Político Liberal e y... E a política entrou en xogo. Sí, a política entrou en xogo e ao final o directorio de teis, Eh, acabou o valeiro de contido en si sí mesmo porque acabaron entrando en unha lógica de caciquismo vale deixaron de lado a loita contra o caciquismo a certo punto consideraban que redimiron o e xo querían o control da terra e claro. eh, eh, entonces, claro, terra. Y entonces deron, acabaron caendo unha trampa na cal eh, o pa pedir que esa reivindicación tiñan que ser aprobada a nivel político a nivel nas cortes e cara, para ter influencia nas cortes había que acabar caendo vale. e entón, eso foi o fracaso que, que ocurriu co directorio de Tais que creo que se fundou en 1911 e ata 1920 ou por aí acaba vale, existindo vale, pois pues, si queres podemos seguir un pouquinho falando de outra coisa, xa nos explicarse mm. perfectamente o directorio de Tais e podemos mm. seguir con outra línea claro, extra. a línea que tivo máis forza eh, estamos falando de que había máis de 300 non. 400, creo que eran, sociedades agrarias afiliadas a, a esta línea, esta era foi a línea de eh, solidaridad gallega. Solidaridad gallega tiña, eh, digamos, que o contrario. Y entón, na loita anticaciquil puso o seu máximo énfasis. Y entón, solidaridad gallega o que pretendía era tomar o poder dos concellos E plantexaron o que sería unha especie de municipalismo Voito máis radical, por certo, pero unha certa de municipalismo eh, pois un século antes do municipalismo actual e moito máis radical. Entón, a idea era presentar, que a sociedade agraria presentara eh, as eleccións locais, sair escollidos e deixar completamente en branco a... o Concello, deixar o Valeiro e que a política se fixera na propia sociedade agraria, vale. entre a, a sociedade agraria. sería como meterse dentro do, do xogo político, peisar en branco, claro, valeiralo e collerlle todo ese poder e levar ese poder ás sociedades agrarias. Interesante concepto de solidariedade gallega. Sí. <ríe> moi interesante. Si, sí. eh, que ocorreu coa solidariedade gallega? Cal foi o problema que tivo? Pois pues a loita en conada, dos caciques, dos caciques contra eles, que eles fixeron as campañas de despresticio moi grandes estira, e estiraron en riba Guardia Civil, foron acusados de terroristas, de, de provocar atentados contra a Orde e a Lei, e eh, os grandes caciques se movilizaron porque era unha amenaza directa ao uh -huh. seu poder, e se movilizaron e fixen unha campaña de represión moi forte contra a Soledad de Gallegas, que acabou derivando en que acabaran rompéndose por diferencias internas a forza a represión si sí, a represión presiona e ao final é difícil, é difícil de bala de balaca Despois, hai a experiencia que, dentro do anarquismo, seguramente é seguramente se máis interesante, que a experiencia de Unión Campesina. Unión Campesina foi un sindicato agrario especificamente anarquista. Eh, tivo a maior parte da súa forza na área de Coruña. Sí, Oza eh, dos Ríos e eses conceitos que agora son Coruña máis... Eh, sí, efectivamente. Coruña. Esa é a zona de... Bueno, que... parlo, Oza, Oza dos Ríos sí, e sí, Metanzos. Sí, sí, sí, Oza, sí. as xuvias e demais. Entón, eh, Unión Campesina... Eh, naceu dunha forma un pouco especial porque nun primeiro momento foi formada por xente retornada de América. Entón, voltou xente da América, xente que estaba emigrada famosos indianos non? de que tiberan en América moitos contactos con co anarquismo uh -huh. e chegaron a, a aquí e decidiron que era necesario montar unha sociedade agraria especificamente anarquista. E triunfa en moito éxito Na, entro o campeseñado na, na zona de Cruz. E... Bueno, Unión Campeseñada máis inventa unha estrategia de loita que a mí me parece maravillosa, que se chamaban as folgas de fame Pero non as folgas de fame de que se pusieran en fame os labregos sino no, en afogar as cidades Si nos producimos se si os campeseños producimos nos podemos bloquear unha cidade Podemos facer que unha cidade non xentre uh -huh. Aquí ni le togas, ni patacas, ni sí. ni robos, ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ni nada de nada de nada de nada. Aquí, pum, se bloquea esto. Era forma de lucha que tenía eh, Unión Campesina. A mí me parece una cosa eh, sí. vamos, muy atractiva, eh, y cada qué, qué pretendía Unión Campesina? Y Unión Campesina pues tiene un programa pues puramente anarquista. Entonces, Unión Campesina enfrentóse o a Solidaridad Gallega, precisamente pola idea de presentarse as elexiós, Unión Campesña non estaba de acordo con iso, non consideraba que o de presentarse as elexiós era inviable, aí intentou un achegamento aos sectores do proletariado eh, industrial, especialmente coruñese, un achegamento a CNT. Por desgracia, ese achegamento non funcionou. ¿Cuándo? Porque seguramente houbo un par de motivos aí que explicaron porque non foi posible esa alianza obreira-campesina. E un deles era a propia estrategia da folga de fame, que está moi ben, pero claro, tiña o problema de que máis a sufría eran os, eran os obreiros de Coruña, non, non, os, patróns. non, non, non os patróns, que tiñan aí acumulados caixas e caixas e latas de conserva, eran os obreiros que pagaban máis esa, esa, esa folga. E despois, dentro da CNT galega, había unha especie de ideoloxía marxista que consideraba que o campesiñado non era un suceito revolucionario. Vale. Si a superioridade de la é contra o rural, claro, simplemente. Este, sí, Está presente en todas as ideoloxías e sí, en todos os sectores. E sí, esta idea de que o campesiñado ten que ser sí ou sí conservador, que o campesiñado non é unha especie de raza a extinguir, e que todo pasa pola proletarización masiva, sí. por a industrialización do agro, et, que esa idea que estaba moi presente sí, sí. Pues a principios do século XX, dentro do dentro marxismo de sigue, sigue estando, pero, una, sí, pero no anarquismo tamén o tiñan, e iso fixo aí unha fricción entre que impediu que houbera unha alianza entre Unión campesiña e em... sí, a os, sindicatos, a sí, y sí, y os, os sindicatos, sindicatos de oficios obreros. varios e os sindicatos obreiros da CNT. E, obviamente, a historia de Unión Campesinha, eh... bueno, Campesinha desfaise un determinado momento, pero siguen. as sociedades agrarias, especificamente anarquistas, siguen manténdose. E o problema que tivo Unión Campesinha a súa derrota final foi que aparición e a chegada do señor Primo de Rivera, e da dictadura do Primo de Rivera, que... Tiña, como o seu máximo objetivo, destruir calquer tipo de corriente anarquista que pudera existir no Estado español, da igual a agraria, a agraria que, que, que, que de calquer sitio, e, bueno, pues a represión destruí eh, esa experiencia que foi a de, a de Unión Campesina. Pois pues agora continuamos con este análisis cronolóxico histórico do agrarismo na Galiza. Ahí volvemos, xa falamos da Corriente de Tace, da solidaridade Galega, da Unión Campesina. Tamén diciches ao final da Unión Campesina co Primo de Rivera, máis creo que nos queda outra corriente que é a máis interesante. Bueno, máis interesante son todas, pero a que queremos falar e que a figura que vamos a destacar un pouco hoxe, non? Cal é a corriente que nos queda? Bueno, a máis interesante, digamos que a máis famosa, eso. a que a máis a que máis, máis popular a que máis a xente lle soa, que a eh, acción galega ción gallega eh, realmente un proseto eh, máis personalista da manda unha figura que se convirtiu pois, na, no símbolo do galegirismo do galegirismo esa figura tan controvertida, tan polémica, do señor Basilio Álvarez. Basilio Álvarez. Moi ben que vale. en Basilio que que pues Tiña que Basilio, Basilio Álvarez era un cura. Ah, un crego. Pero non crego, sí, pero un crego revolucionario. Eh, bueno, se decía de Basilio Álvarez que él polas mañás iba aos mitins agrarios, eh, enardecía o... as masas campesinhas que saían despois a matar caciques, e mentras os labregos estaban prendendo de lume os pazos e y... atacando as casas dos caciques, estaba o Asilio Álvarez despois comendo con eles, enchupando <risa> <risa> viño, porque claro, era o crejo tamén. Entón, uh -huh. ¿no? entón é unha figura o, bastante... Unha doble vida, non? Sí, unha... Pero bueno, eu creo que é máis, máis fácil para entender un pouco a fibra de Basil ver e creo que é máis fácil deixalo falar a él. Sí, escoitar as eh, súas verbas. Estaría, estaría súa guaita pero as vou a falar eu. Pero teña aquí unha serie de discursos non que saca él, no sé, o famoso manifesto dourense que, cando digamos que se un pouco a coñecer, para que vexamos un pouco calera a idiloxía política ou a, a forma de facer de Basil Alvarez. Vale, pois pues damos un poquiño de música para escoitar as palabras de Basilio Álvarez. Diva Silvio Álvarez. ¿Programa? Primero, una política negativa, de destrucción, si queréis. Una política quirúrgica, de amputación de todo lo viejo, de todo lo leproso, de todo lo gangrenado, haciendo curas de caballo, con mucho vinagre y con bloques de sal sobre las llagas, con rugidos que despierten, con alaridos que conmuevan, con estridencias que crispen, con vemencias que salten. Hoy por hoy no hay más que una charca infecta. Opinión de Basilio Álvarez respecto a la diferencia entre campo y ciudad. Y todas las estrofas han de sernos inspiradas por los labregos, únicos seres que saben sacar el pecho para que no se hunda la raza. Y todos nuestros cantos han de sernos inspirados por los emigrantes, que con aquellos comparten la negación y la energía. Los demás, los hijos de las villas, los nacidos en las ciudades, los urbanos, los que discurrieron por las aulas, no saben sentir las ráfagas del despertar. Respecto a los caciques, y no es que vayamos a predicaros el atentado personal, pero no olvidéis que el tirano salióse de la legalidad y que, por lo tanto, la lógica nos empuja al empleo de procedimientos violentos. Cuando una fiera invade vuestros sembrados, la caza, la batida, no viene a ser más que el rudimento de la defensa. El cacique es bastante peor que el jabalí. Y por último a su famosa frase con la que pasará historia, hay veces que la dinamita huele a incienso. Álvarez, decía sí. as súas belvas. Bueno, ahora si queres como... comentarnos un poquinho máis, xa coñecemos as súas palabras, se expresan bastante ben a súa sí. actitude de caras insustizas e a loita, máis profundicemos un poquinho máis na figura de Basilio Álvarez. Bueno, a ver, a figura de Basilio Álvarez, como se dixen, é bastante pues, contradictoria. ¿no? Eh, creo que máis que interesante que falar da, da figura de Basilio Álvarez seguir falando do anarismo, pero sí. bueno. Bueno. Si queres, depois pues, comentas ti. En fin. eh, bueno, a cosa é como acaba a acción gallega. Pois pues, acción gallega acaba porque o bispado, aterrado ante ter eh, un grego que está dicindo que hai que meter dinamita na, na igrexa e atentos personal contra os caciques, a eh, acción gallega, claro, era un proxeto moi personalista. Era Basilio Álvarez e a xente que seguía Basilio Álvarez. E entón, o bispado decide colleri, escomulgalo, o bota de, de Beiro, ele era da parroquia de Beiro, mm. era bispo de Beiro, digo, bispo cura de Beiro, e o obriga a marchar para Madrid. Vale, eso estamos falando sobre 1900 1906, 1906, espera que con, con, con, sí, con sí, a chuleta... Vino, vino, sí, o vino a ose, a principio do século 20 máis penso que despois volveu á Iglesia, porque mm. o bispo novo de Ourense lle de deu un lo redimiu, digamos, sí. non? Sí, pero xa para utilizarlo dunha forma máis política, a través de... O, o intentaron captar. A Basile Alvarez o acabaron captando para, para facer campaña polo um Partido Radical, etc. Certo. Pero a, a data do seu exilio é eh, 1914. Moi ben. Bueno. Bueno, entón, digamos que as catro corrientes do, do agrarismo eh, teñen o seu éxitos, pero as súas limitacións e ninguna delas consigue eh, os seus objetivos. objetivos nin acaban co caciquismo nin son capaces de facer redención do foro é certo que os caciques se expuseron de corbata vale porque é eh... Ay, ay. para que sucedera todo isto a partir de tal eh la situación histórica que aparece na década de 20, que claro, está, está, antes, sí, Estamos falando de, de segunda metade secu, da, da década de los 10. Sí. Entonces, debido a dificultades, ¿no? Pues por un lado es eso, que le de Teich que digamos se, se convierte nun sindicalismo reformista. A, o, o ataque a represión que sufren tanto a salida Gallega gallego como unión campesina e as divisións internas, a acción gallega queda articulada. bueno, o que se buscan a partir de eso, de 1914-1915 é crear as asambleas agrarias e que está basado eso? en er intentar unificar a todo o movimento vale. e aí nace a Confederación Regional de Agricultores Gallegos vale. que pretende aunar a todo o movimento agrario, nuna e de desa forma eh, y, bueno, pues, intentar conseguir os seus objetivos. Eh, a iniciativa eh, está ben, de efecto ten, ten éxito, porque súmanse un montón de sociedades agrarias á Confederación Regional de, de Agricultores Galegos, eh, pero coincide precisamente co fin da restauración e y... a entrada no poder do protofascismo de Primo de, de Rivera. De Rivera. todas estas décadas de evolución e de loita do agrarismo na Galiza, chocan de fronte cachegada ao poder do neofascista Primo de Rivera Efectivamente, e que fai Primo de Rivera? Pois pues desactivar o agrarismo eh, Desactivao o, vamos, máis que desactivalo eh, quítalle a capacidade eh, que lle as putas, digamos Como fai? De tres formas, a primeira no ano 1923 redime os foros entón, una das loitas principais que era a redención do foro é conseguida e isto parece sorprendente, non parece chocante dicir, como un dictador que o cirusán de ferro, é dicir, un dictador que realmente era un fascista e daquelas todavía non se categorizaba así eh, permite que o foro, dicir, que a terra pase a ser de que non traballa bueno, pois pues de unha forma moi fácil, si redimimos o foro pero pagando unha compensación económica aos propietarios es decir abrimos a porta a que os campesinos podan pagar para quedarse casteras. Entón hai que endeudarse, obviamente. Hai que endebedarse, e obviamente non está accesible para todo o mundo, non todos os campesinos poden facelo. Que non pode facer? O pode facer aquelas persoas que tiveran xente en América, que fixeran cartos en América, que xe manda remesas de cartos, e es permite eh, pagar a compensación do foro. Eh... Eso provoca que moita máis xente todavía, pois pues, va querer ir a pámedica, sí, a inmigración dá un pulo. Eh, de todos os xeitos, ou vosente que se endeudou. E se si non lembro mal, este un dato ahora que non teño aquí non pouco consultar e me dou estou metendo a foca, pero se si non lembro mal, había xente que seguía con débedas do foro en 1800, en 1980 pico. Okay. de redimir os foros. Eh, A segunda estratégia que utiliza o dictador para acabar con o agrario é a represión. Pura e dura. Aqueles sociedades agrarias máis combativas, aquelas persoas máis enlleiras dentro do movimento agrario e máis combativas e máis rebeldes e revolucionarias, son liquidadas, son encarceladas, son feitas presas, son destruídas. Eh, ca conivencia de todos sabemos quen, é eh, do sindicato socialista UST, que colabora como vos chivatos e colaboradores do, do, do ditador Represión pura dura. E a terceira pata que utiliza é eh, vou a crear un novo tipo de sociedades agrarias. E vai a fomentar a aparición das sociedades agrarias de corte católico. Vale. Que o que van a facer vai ser recuperar, bueno, recuperar non, porque é o que se, se iría facendo. Todo aquilo que faláramos de mutuas de, asuda, de, mm -hmm. de caixas de tal, de compra e venta de, o por maior, etcétera, que o van a mm, manter, pero obviamente van a limpar o movimento de calquer tipo de carácter reivindicativo. Todo o contrario, van a defender un programa de xerárquico, eh, tradicionalista, reaccionario no cala a figura da, do cura, do obispo e da jerarquía católica, etc. Etcétera, etcétera, etcétera, Pero para moitas persoas que participaban nas sociedades agrarias, acaba sendo a única vía de saída. Entón, con esas tres líneas, o, o ditador, digamos que vota unha palada por riba do agrarismo e consigue que durante a súa réxime, durante o seu réxime, O, o agrarismo este casi casi a piques de morrer a de morrer Bueno, a ditadura remata eh, por unha serie de, de, de cuestións e triunfa a república. 1931, triunfa da república. Que pasa con o movimento agrario co agrarismo na época da república? Boa pregunta. ¿Eh? Pois pues resurde. O movimento agrario resurde. Que pasa que resurde transformado. E eh, ora resurde pero como as sociedades agrarias perden a súa capacidade de autonomía propia e de autoorganización propia, pa pasar a ser dependentes das distintas corrientes políticas que manexan o cotarro na, na Galicia Republicana. No? O sea, fundamentalmente, o galeguismo, o nacionalismo galego, da mando partido galeguista, o socialismo, da mando... Do soe, e o anarquismo da manda CNT hai algún intento, aí no escarceo do PC nos comunistas, pero non tiñan e entón, que vai ocurrir? que tanto o Partido Galeguista como Partido Socialista, como a CNT van a utilizar digamos, van a eh, incorporar dentro do seu proxecto político eh, as reivindicacións do, do agrarismo pero van a, a mantelo como unha cosa secundaria e de, uh -huh. de segunda orden porque no, non importa O que importa é... Pelexar no Parlamento, en Madrid, en... Sena sí, Irla... pero tamén, ideolóxicamente, é unha cuestión secundaria. Que bueno, pase pero, co agro... Pero, por exemplo, non sei sé si se vos dices, pois, no, no Estatuto Galego sei sí que te veron moita forza e moita as asambleas e os as grupos agraristas, vamos, tiveron sí. bastante forza na, na confección do Estatuto de Autonomía Galego. Sí, sí. Claro, pero mmm, sempre susumido intereses do partido do partido do partido ou dos sindicatos uh -huh. a cT exactamente sí, sí. igual eh? Aquí aqui na hai diferencia idelóxia de, claro. de tal e un pouco se repite pois pues, as circunstancias que se deu pois pues, na restauración non eh, pois pues, o socialisma o, socia, o, so, o partido socialista planteaxa un plan para para agora galego que é a de, a de colectivización da, da, da terra e a de creación de de colectividades de, de na terra, pero plantea dende as élites eh, intelectuais ou políticas do, do Partido Socialista, sin contar realmente ca base agraria. A base agraria é como que, ah, me teño que sumar a isto. No? O mesmo ocurre uh -huh. que a CNT. A CNT, ademais, seguía con ese rollo de... Mm, sí, urbano... rural Non acabamos de entender moi ben que narices é todo rural, non podemos entender. isto todo da eh, pequeno, pequeno campeseñado, non, sí. non cadraba moi to iso, e entón, no non, aquí, eh, folga xeral, insurrección, eh, y, pero sempre atendendo primeiro as necesidades e os intereses do proletariado obreros, obreiro nunca da man da forza da tal. E o, e o mesmo ocorre co nacionalismo. O nacionalismo si sí que digamos, dalle un trato máis pormenorizado, porque considera que o agrarismo e que a loita agraria está vinculada á propia identidade Galera. galega pero o que fai foi unhas propostas para o agrarismo totalmente conservadora. Entón, é una, eh, o que se fai é como unha especie de, idea, de idealización do, do pequeno agricultor, unha cousa moi romántica, moi, digamos, moi de Vicente Risco, <risos> vale na cal, pois, eso, as esencias do, do mundo galego, etcétera, etcétera. Bueno. Eh, quero dicir con todo isto, pois pues que as sociedades agrarias pasan a ser moi dependentes da... Do, das distintas correntes políticas e então digamos que deixan de ser as protagonistas da súa propia loita. Vale. Conscientes disto, fan un último intento, que a creación que é o intento de crear unha, que se un partido agrario. Partido agrario, se crearon moitos partidos agrarios en outras partes de Europa. Que sería como un pouco a proposta matizada do que, que no que so momento pertendeu a solidaridade galega, non? Que se es xa o campexeñado que consiga o poder político eh Neste caso, a través de unha loita electoral pero, bueno, esa foi a, a, a realidade. Que ocurriu? Que o Partido Agrario mmm, pois pues non foi capaz de ter grandes apoios dentro das sociedades agrarias que estaban moi vinculadas aos partidos políticos e despois tivo problema de que apoiou a morte e a do 34. De Asturias. Entón, claro, de Asturias. Entón, en 1934 vale. foron a morte, a apoiar a insurrección. E ca derrota de insurrección e a, e a represión, e a represión no? desas 40.000 persoas que meteron o talego pues entrelas aí foron eh, as sementes uh -huh. dese de novo agrarismo a marxe dos partidos e dos sindicatos eh, que estaba, que estaban acento. E xa, para rematar a miña exposición disto, de, de, de despois te comentar o que te pareza, eh, claro, O golpe último definitivo a o movimento agrario chegou no ano 36 ca chegada do... do fascista na cal o extermini foi total e absoluto e non só dos sindicatos agrarios de corte socialista anarquista ou nacionalista e que os propios sindicatos católicos tamén foron arrasados polos Sí, no, quería decir que, que non podía permitir baixo ningún concepto que O, o campeseñado Os labregos, as labregas Se, se auto Eso era algo que había que terminar no, Fose como fose Inda que fosen católicos Inda que sean dos meus, ni de broma Me dá compartir tanta historia, que compartas tanta historia aquí en Radio Pardinias. Encantóme o contexto histórico e o modelo de introducción, como cando nacen, que son as sociedades agrarias, distintas corrientes, circunstancias históricas, o fascismo de Primo de Rivera, Segunda República, ilusión, defraudamento capolítica, como sempre, este análisis histórico é precioso, E este conto, como todos os contos sociais, culturais, labregos e rebeldes, remata no xullo do 36 co arzamento do fascista franco e todos os seus ecuaces. A verdade é que é un análisis histórico alucinante, simplemente dar chas gracias... Dicir tamén que leamos desde o comenzo do programa escoitando o grupo Urce de Lume de Portugal e, por suposto, añade todo o que queira sobre este tema e gracias. Sí, un, un segundinho na máis que agora, porque estamos falando aí último, de, de como non esa dependencia de tal, pues, teño aquí fragmento de, de unha bueno, de declaración de, do Sindicato de Agrícola e do Sindicato Agrario de Lavadores, eh no quería. referente a aos corrientes eh, esto, comunistas, socialistas, eh, libertarias e, o seu, e a súa relación co agrarismo na República, ¿no? E. Es que acaso creyeron los revolucionarios que os sindicatos agrarios habían de prepararles en esta región la silla para que ellos se sentaran cómodamente. De ellos mismos han aprendido os agrarios a nacer a nadie el caldo gordo, como suele decirse pudieron aprovecharse en abril de 1931 de los resultados de una jornada que en el rural gallego era obra exclusiva de los agraristas. Pudieron sorprender la buena fe campesina y alcanzar ilegítimas representaciones en las cortes, pero después de su de su desastrosa actuación no pueden esperar de nada del agrarismo. Sí, era para pa fechar con ese Unas boas palabras mm. para pechar este bonito programa, primeiro programa de historia de varios que temos te preparado Con noso especialista, non especialista amante da historia, o amigo Pablo. Mi gracias, Radio Pardiñas sempre con nosa historia. Nada, gracias, a vos e nada, xa nos veremos xa me coitaredes. Ma... Me gustaría a oír a vos táben, pero Mañá outra vez o mediodía a mm. revolta Taipai por la tarde xa me perdo que revolta vai no, por la mañá, tarde. No, mañá vamos a falar da revolta bagauda. Ah, da e máis da Guerra Mundial Africana E da Guerra Mundial Africana Mañán nos escritamos co Radio Pardini A nosa historia facémola nos